Sveriges kommunala ekonomi är slagen i spillror. Av landets 290 kommuner är det endast 10 stycken som går med vinst. Men för regeringen finns det inga problem eftersom man kompenserar kommunerna med andra skattepengar. Men blir inte det lite konstigt att säga så? Det är ju, de får ju ett utjämningsbidrag som gör att de, de kan alltså, och det blir högre ju sämre, sämre skattekraft de har. Det är väldigt konstigt att säga att det går bra för någon som, som tar, går på bidrag. Det är ju sådär som att man får hög lön när man går på socialbidrag. Är ju... Ja, att det beror på att definierar vad vi menar med en kommun här, om det är hela kommunen, näringsliv, invån allting, eller om det bara är så att säga, kommunen, de verksamheter som för det är det vi pratar om i, när vi diskuterar kommunen. Men tyvärr, jag måste nog avbryta här för att jag har ett möte som man måste gå vidare på här nu det finns en mängd faktorer som har påverkat att det blivit så här. Vissa saker, som att till exempel skolorna är så extremt stor utgift för kommunerna, det är känt. Men en faktor som hela etablissemanget försöker aktivt att mörklägga. Nu säger vi att det, det oss där och de, de bidrar ju inte med något skatteunderlag. Så det är, det är ju en förklaring till det, varför skatteunderlaget har förändrats. Ja, inte de bidrar i mindre utsträckning än en etablerad medelålders, medelålderspar som har, har jobbat och bott i, i landet hela sitt liv. Liksom. Det svenska kommunernas ekonomi visar upp en verklighet som är fullständigt omvälvande för hela det liberala samhällets teoribildning om tillväxt, befolkningsökning och bostadsbyggande. Verkligheten för de svenska kommunerna är kanske mer förnuftig än de politiska och nationalekonomiska visionerna. Det finns ett berömt klipp på Youtube från 1980-talet där den kontroversiella Bengt Westerberg lämnar en debatt med Asias Kurt Nicolain. Bengt Westerberg försökte mästra en av Sveriges mest framstående företagsledare och fick hela publiken emot sig, men gav sig då på publiken istället. Det är klart att de offentliga företag kan fortsätta att lämna service. Hur ineffektiva de än är, för det bara höja skatterna. Jag måste säga jag tycker det är lite pinsamt att lyssna på Kurt Nicolajens fördomar. Men han tycks ju, det är flera som delar det. Jag ska säga er och... Nej, nej, nej, nej. Nej, Men det kanske var så att den nu avlidne Kurt Nicolén satt på ett verklighetsbaserat förnuft i motsats till Bengt Westerbergs vision om hur det skulle vara. När man tittar på den kommunala ekonomin aktualiseras denna gamla debatt mellan vision och verklighet. Hur ser en kommunal ekonomi ut? Det man räknar på är kommunens samlade skattekraft, vilket innebär att man tar kommunens samlade skatteinkomster och delar med antalet invånare i kommunen. När man räknat på detta visar det sig att 280 av 290 svenska kommuner blöder ekonomiskt. Alltså. Vi ringer till regeringens expert på kommunal ekonomi, Kjell Elström. Och fråga varför det går ganska knackigt för kommunerna. Jag frågar om det går ganska knackigt för att flertalet kommuner har ju nu redovisat överskott. Utan det är i vissa kommuner som det går sämre för i Hur kan regeringens expert hävda att det inte går dåligt när det bara är tio stycken kommuner som går med plus? Svaret är att det finns ett kommunalt utjämningsbidrag som i teorin ska ta från de rika och ge till de fattiga kommunerna. Men som i själva verket är ett statligt bidrag eftersom så få bidrar med pengar. Precis som Kurt Nicolain principiellt konstaterade kan alltså en kommun sköta sin ekonomi hur dåligt som helst utan att det blir några konsekvenser. För det är bara att hämta in mer skattepengar. 280 och 290 kommuner sitter alltså fast i ett statligt bidragsberoende för att få sin budget att gå ihop. Men inte ens de 10 kommunerna är självförsörjande. Men om de här tio kommunerna eller tio är lite eller då som är omkonsulterningsdelen så är om vi tar till exempel Dandery, de får ju vara med och betala i den delen av utgänningen så att vi får de rätt så betydande. De får en hel del pengar i andra delar av systemet. Så att så gör man ihop, tittar man även på den del som kallas för kostnadsutjämning så eh, för några av de här kommunerna, digitalt rätt om det nu är, så hamnar man ändå på plus att man får faktiskt pengar från staten. Så netto kanske det är 6-8 kommuner som får betala till systemet när man tar hem sig till alla delarna som om det inte var nog komplicerat så finns det flera olika system. Man kan undra varför man även måste ha ett kostnadsutjämningssystem. Kanske är det även detta ett sätt att maskera bort verkliga siffror och försvåra transparensen. Ja, men om du tittar på kommuner, hurvida kommuner går bra eller dåligt för en kommun, då är det alltså inte utjämningssystemet man ska titta på hur utfallet är, utan då är det hur det ser ut i den kommunala resultaträkningen. Så att det, det är det tips jag kan ge dig till om du vill fortsätta vidare och titta på. Men, men blir det inte det bara egentligen hur de sköter sitt budgetarbete när du säger så? Ja, och det är ju och, och, och, och, det, det är ripet, och det ska ju... Det är där som man ser om en kommun går bra eller dåligt. Så att man kan att säga så här att, att Malmö, Malmö Södertälje, eh, Botkyrka, Bul som bara sjunker... Det, med det resonemanget du säger så skulle man kunna säga att de går väldigt bra ekonomiskt. Men Man måste ju bara titta på hur det går ekonomiskt och då måste man först hitta resultaträkningarna. Granskning Sverige har jämfört den kommunala ekonomin 2013 och antalet invandrade, utrikesfödda och antalet svenskar som flyttat in eller försvunnit under 2000-talet i de 10 sämsta och de tio bästa kommunerna. Resultatet blir helt omvälvande. Befolkningsökning har ingenting med kommunal ekonomi att göra. Både de fattigaste och de rikaste kommunerna hade befolkningsökning. Men medan de fattiga kommunerna ökade befolkningen med hjälp av invandring samtidigt som svenskarna flyttade därifrån hade de rikaste både inflyttning av invandrare och svenskar. Trots att de flesta rika kommunerna ligger kring Stockholm hade det bara hälften så stor invandring som de fattiga kommunerna, varav många ligger på landsbygden. Tillbaks till Kjell Ellström och frågan hur man kan säga att en kommuns ekonomi går bra trots att deras egen skattekraft är körd i botten. Men blir inte det, det är lite konstigt att säga så? Det är ju, de får ju ett utjämningsbidrag som gör att de, de kan alltså, och det blir högre ju sämre,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 en tendens är i varje fall tydlig enligt SCB-statistik. Svenskarna lämnar de fattigaste kommunerna och flyttar till de rika kommunerna. Om det är detta som gör dessa kommunerna rika är svårt att säga. Klart är i varje fall att hög invandring inte är en garanti för bättre ekonomi. Något som i princip hela det svenska politiskt korrekta etablissemanget hävdar. Gränsning har också tittat på hur utvecklingen sett ut i de olika kommunerna från 1995 fram till 2013. Sedan har vi jämfört det med hur befolkningsförändringarna såg ut under perioden, det vill säga 2000-2008. Resultatet blir chockerande. Det är tio kommunerna som fallit som stenar i statistiken över Kommuners skattekraft har haft en brutal invandring och en förhållandevis stor utflyttning av svenskar. Dessa tio katastrofkommuner är Malmö, Burlöv, Landskrona, Perstorp, Botkyrka, Upplands Väsby, Sigtuna, Haninge, Södertälje och Järfälla. En som varit politiker i Järfälla är före detta moderaten Mikael Freimuth. Som Gärfälla, som en i och Här pratar vi med en politiker. Då har alla problem som bortblåsta. Järfälla är enligt Mikael framot en expansiv kommun. Men siffrorna över kommunens skattekraft säger något annat. Järfälla är trots sitt läge den kommun i Sverige som sjunkit mest i skattekraft de senaste 20 åren. Järfälla kommun sågs av många socialdemokratiska politiker som framtidens kommun. Kända politiker som Anna-Greta Leijon och Ingvar som flyttade dit och engagerade sig. Här hade man visioner och hit kom också de första mångkulturella influenserna på 70-talet. Mikael Freimuth som bott cirka 40 år i Järfälla har sedan ett antal år tillbaks bosatt sig i Vaxholms kommun en av de kommuner som stigit som en raket i skattekraft Vad är skillnaden mellan Järfälla och Vaxholm? De var välvilligt inställda till att kommunen skulle expandera Därför var man i regel väldigt positiv till bostadsbyggande Och det är ju jämfört då med Vaxholms dag och natt här Järfälla expanderar och Vaxholm står still. Det stämmer ganska bra med statistiken. Mellan 2000 och 2008 kom det cirka 5500 invandrare till Järfälla och cirka 750 svenska försvann därifrån. I Vaxholm invandrade endast 200 personer medan svenskarna steg med cirka 1000 personer. Det kom alltså 25 gånger mer invandrare till Järfälla än till Vaxholm. Vad beror det på? Jag vet ju att, att som jag sa tidigare att det kom de här stora vågorna här i, från Chile var det Pinochets, Vi hade väldigt stora grupperingar från Chile, men De kom ju då på ja, 70-talet. Sen kan jag mycket väl föreställa med att det är då som om du säger att det, precis nu Södtälje om det är då flyttar in ännu fler i, från ja, utriken södra, det är väl att De söker ju upp sina landsmän. Det är väl en, en naturlig utveckling i fall. Kanske har Järfälla drabbats av det som kallas för white flight. Om invandrargrupper får en fot in så flyr den svenska ursprungsbefolkningen, vilket tycks försämra kommunens ekonomi. Järfälla med sitt perfekta läge i Storstockholm ansåg sig ha råd med invandring. Men i praktiken har ekonomin rasat som ett korthus. Framtiden ser dyster ut för de kommuner som rasat. I de tio kommunerna är runt 50% av alla barn mellan 0 och 18 av utländsk härkomst. Värst är det för botkyrka där två tredjedelar av alla barn är invandrarbarn. Men Mikael Freimots berättelse får oss att ställa en mer generell fråga. Den expansiva kommunen Järfälla, som är fullt av byggnationer rasar i ekonomin. Medan den bakåtsträvande och nästan inskränkta Vaxholmskommun skjuter i höjden ekonomiskt. Just i dessa fallen verkar inte befolkningstillväxt. Fri rörlighet i form av invandring och bostadsbyggande ökar tillväxten som politiken alltid hävdar. Istället är det precis tvärtom. Vi ringer till Alexander Forslund på Boverket, myndigheten för bostadsplanering, och frågar hur detta går ihop. Att det är och så där, och de, de bidrar ju inte med någon skattunderlag. Så det är, det är ju en förklaring till det, varför de skattunderlaget har förändrats, eller de, inte. De bidrar i mindre utsträckning än en etablerad medelålders, medelålderspar som har, har jobbat och bott i landet hela sitt liv. Liksom. Alexander Forslund konstaterar det uppenbara. All tillgänglig seriös forskning visar att invandrarna är en belastning för Sverige. Svenska folket vet det. Invandrarna själva vet det. Och våra grannländer vet det. Men etablissemangets politiker, journalister och några få fanatiskt odemokratiska medborgare som ihärdigt försöker hävda motsatsen genom att manipulera statistiken fortsätter att hävda att invandringen är lönsam. Men det finns en annan grupp som innehar samhällets största förtroende och vars teorier av många upphöjds till O oh, ifrågasättbara sanningar, nationalekonomerna. Alexander Forslund som studerat nationalekonomi börjar snart rabbla upp klassiska nationalekonomiska teorier. Och det, det behöver befolkningen att, att, att ekonomin ska gå framåt och, och öka. Befolkningen är en extrem befolkningsökning är en, en av de viktiga faktorerna till att det finns ekonomisk direkt för att produktionen ökar i och med att det har fler personer som producerar. Och för att de ska kunna producera måste de kunna bo. Så, så är om att, att bostadsbyggandet i ett område det krävs. Det är ju klart för att folk ska kunna flytta dit och öka produktionen av tjänster eller varor eller vad det nu kan vara. I princip varenda svensk nationalekonom och politiker utgår okritiskt ifrån denna tillväxtteori. Men teorin stämmer inte alltid. Om den alltid hade stämt skulle till exempel ett land som Nigeria vara ett av världens rikaste länder. Kraftig befolkningsökning och dessutom mängder av råvaror. Men så är det inte i verkligheten. Nationalekonomernas teorier stämmer inte heller med de svenska kommunernas utveckling. Det är kommuner som politikerna skulle kalla inskränkta och defensiva har skjutit i höjden. Och några av dem som haft mest framåtanda och varit offensivast har rasat. Vi nämner detta faktum och då blir diskussionen inte lika tvärsäker längre. Men just det här när man pratar tillväxt då, som är ett väldigt komplicerat begrepp så verkar det ju inte mm. alls vara så att befolkningsökning... Alltså det finns inget samband mellan befolkningsökning och, och tillväxt. Ja, där, där drar jag nog väldigt förhaftade slutsatser eh, För det, det är först att det är komplicerat och sen bara sågar du befolkningsutvecklingen som en, som en faktor till tillväxt. Och det finns rätt mycket emperi som kan stödja att befolkningsutvecklingen är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt. Mm. Men om det är en komplicerad fråga... Om, om det är en komplicerad fråga så det är det ju ett sätt att såga både att det leder till tillväxt och att det inte leder till tillväxt. Vi vet alltså inte om det leder till tillväxt. Alltså Förutsatt att, att, att befolkningstillväxten och den människorna som flyttar dit faktiskt bidrar och jobbar så, så är det ju det som bidrar. Och det är ett antagande man gör. Man antar att befolkningsökning kan vara bra om människorna som flyttar till ett land faktiskt bidrar och jobbar. Politiker brukar hävda att alla människor är lika värda och att det inte gör skillnad på folk och folk. Vilket i praktiken innebär att man från högsta ort har bestämt att allt humankapital är lika bra- oavsett om det går på i bidrag eller om det jobbar. Annars är man något i stil med rasist eller nazist. Nationalekonomerna har i sin sida bestämt att befolkningsökning leder till tillväxt. Men våra svenska kommuner vägrar att lyda teorierna. Vi frågar till slut Alexander Forslund om han någon gång har hört någon ifrågasätta nationalekonomiska sanningar- under uh, mina studior så, så är det, liksom det här som är inpräntat. Så, så den, jag, jag kan hänvisa det till, till liksom nationalekonomisk litteratur. Uh, men uh, om någon hävdar motsatsen, det kan jag faktiskt komma på på rak arm. Kanske är Alexander Forslunds bekännelse ett tragiskt vittnesmål från ett universitetsämne som snarare försökt inpränta och Övertyga studenter om politiska visioner istället för att lära ut verklighetens komplexitet. Det är så många frågetecken kring kommunernas ekonomi. Ingen verkar ha riktig överblick. Kanske vill ingen. Ha överblick heller. Sanningen om hur olönsam invandringen har varit för Sverige är för jobbigt att ta i. Uppskattningar visar att den totalt kan ha kostat skattekollektivet ofattbara 10 000 miljarder kronor. Säger man ett ord fel om detta, kan man på ett ögonblick bli av med både lyxvåning på Östermalm och sin miljonlön. Därför är det inte så konstigt att migrationsminister Tobias Bildströms presssekreterare säger så här. Anvärt. Ja, det var Johan Andersson här som ringde igår från Sverige och ville prata med ja. Tobias. Just, ja, nu sitter vi lite upptagna. Jag kan väl återkomma till dig eh, när jag har möjlighet. Vi har lite andra saker just. Okay. Men jag återkommer. Ja, okay. hej, hej hej! Inte ett samtal tillbaks. Och när vi ringer igen möts vi av telefonsvarare och upptaget signaler. Sveriges kommuner lever på lånad tid. Många kommuner får inte ens sina budgetar att gå ihop trots utjämningsbidrag och kostnadsutjämning. Dessa kommuner säljer pensionsförsäkringspremier för att redovisa en ekonomi i balans. Många kommuner använder alltså svenskarnas pensionspengar för att finansiera befolkningsutbyte och integrationssatsningar i kommunerna kan det verkligen vara så illa det är nästan en hissnande tanke vi vill ha svar från integrationsminister men även denna vecka anser sig mångmiljonären Erik Ullenhag ha en för hög dignitet för granskningssverige jag kommer inte svara på dina frågor vi avböjer intervju. Jag förstår. Men då är det så här att det kommer ju inte bli en bra film för Folkpartiet om det kommer fram någon person och börjar ställa frågor till Erik Ullenhag och det kommer då vakter eller någonting och köra bort en vanlig medborgare som ställer frågor. Jag återupprepar vi avböjer intervju med mm. er. Kommer ni avböja även om en Vanliga medborgare kommer att få ställa frågor till Erik Ullenhag. Vi avbörjar en intervju med er. Alla vet att ekonomi visserligen kan vara komplicerat. Men samtidigt är det enkelt. Hur mycket pengar kommer in och hur mycket pengar går ut. Ska man investera eller ska man spara? Svenska politiker har visionärt investerat folkets pengar i att bli en moralisk stormakt. Sverige kan förändra världen och visa att det faktiskt går att bli ekonomiskt rik på moral och visioner. Men moralism skapar inga rikedomar. Den omfördelar andras rikedomar till moralismens egna präster. Kurt Nicolain, han företrädde det verkliga Sverige som gjorde kommunerna och folket rika. Notan för Bengt Westerbergs moralism har kommunerna och det svenska folket fått betala. Den enda som blev miljonär på visionerna, det var Bengt Westerberg själv och hans närmaste.